Édesatyám, a názareti Jézus nevében köszönjük a kegyelmedet, Uram. Köszönjük azt, hogy a néped lehetünk. Köszönjük, hogy úgy tervezted, Uram, hogy találkozzál velünk. Hogy megmentsél -e minket. Hogy megszabadítsál minket. Hogy tanítsál minket. Hogy új emberként egy új törvény szerint éljünk. Köszönöm, Uram, hogy élő kapcsolatban vagy velünk, Uram hogy ma is szolgálni akarsz felénk. Uram, én arra kérlek, kent a Te és Uram, hadd ez valóban szellem és eledelmi számunkra. Hadd ez a szabadításra, az örömre, a békességre. Uram, arra kérlek, hogy áldjál meg minket a Jézus nevében. Amen. Jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Hát eléggé... Koran kellett kell, hogy nem szeretek koran kellni. Ti szerestek korán kelni, vagy sem reggel? Ti sem? Jó, de azért örültem, hogy jöhettek, és készültem is egy üzenettel, és ha nem haragszatok, akkor elmondanám. Jó? Ha ma itt állok, akkor valami hasznot is, hogy <gül> Oké. Okay. Én voltam már itt, még nem, igaz? Vagy igen? Ezen a helyen még nem? Ezen a helyen biztos, hogy, de én is úgy gondoltam, de ezt meg kell kérdezni, hogy a memóriám. Jó, jó, ez a hely. Szép. Kicsit is, de nagyon. Húsz szíve, ezért még ez annyira modern volt, hogy mindenki elállj itt a városban, hogy milyen szép az hely. De az élet, ez változik. De az Úr sosem. Ha vannátok bíblia, akkor kérlek, hogy nyissátok ki egészen a legelején, a Mózes első könyvének a második részében. Nem véletlenül szeretném egészen a legelején kezdeni. Mert az, amit úgy gondolom, hogy az Úr mutatott, az végigkíséri az egész Bibliát. És van benne egy olyan mélység, amit éppen, hogy csak megérintettem, és magával ragadott, és szeretném itt hagyni nektek. Amikor a mindenható Isten nemcsak, hogy megálmodta azt, hogy ő szeretne egy, egy világrendszert megteremteni, nem csak, hogy megálmodta az életnek a csodáját, hanem ő ezt meg is valósította. Amikor ezt a bolygót, ami most állunk és élünk, ő megteremtette, és rajta az embert, aki a mi ősünk volt, elhelyezte, akkor ő, ő nem csak úgy belehelyezte a sivatagba. Nem csak úgy azt mondta, hogy itt van a bolygó, hát te meg megszaladgáljál, Amerre akarsz, elférsz rajta leesni. Úgy se tudsz róla... Hanem neki volt egy nagyon exakt terve. Volt egy nagyon pontos álma, hogy nem csak, hogy milyen legyen az ember, nem csak, hogy milyen legyen az a föld, ami kifejezi azt, hogy ő mit gondol, hanem volt egy álma arra vonatkozólag is, hogy ő azt az embert, aki az ő szerelmese, azt hova helyezze el? És hogy milyen környezetbe helyezze el? És ő ezért egy kertet készített. Örgyeim és uraim, az első kertet, ezt Isten készítette. Csodálatos kert volt. Tele olyan növényekkel, amik sokkal többet jelentettek, mint egy növényt. Mert a jónak és a rossznak a tudásának az ismerete is egy fáról volt megszerezhető. Sőt, az élet maga egy fáról volt megszerezhető. A kert közepén ott állt az élet fája. És ez egy elég nagy Kert volt, tehát nem egy kert volt, hogy, hogy megálltam a szomszédnak a kertjét láttad. Egy nagy kert volt, egy nagyon nagy kert volt. És úgy döntött az Isten, hogy folyók fogják ezt a kertet öntözni. Folyók lesznek, amelyekből ez a kert mindig megújul. Folyók lesznek azok az életet hordozó, tápláló erők. És ez a mai napig is így van. És ez így volt a legelső kertben is. Szeretném, hogyha nem csak beszélnék, hanem olvastánk is. Első múzes, második rész. Nyolcas várstől. Lehet, hogy hosszú lesz ez a mai óra, előre elnézést kérek. Bemelegszem, mert itt a hideg van, megesek a hó, de igyekszem azért abba hagyni. Ha nem, akkor csak szeretnék szólni, hogy senki ne haragudjon. Ha nagyon nem tették, jelezzetek, mint a rossz meccsen a végelőt, a szurkolk, abba fogom hagyni. Okay. 8. vers Ültetett az Úristen egy kertet édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót. Az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját. Édenből pedig folyó jött ki a kert megöntözésére, amely onnan szétágazott, és négy ágra szakadt. Egyiknek Pisona neve, ez megkerüli Havila egész földjét, ahol arany van. Ennek a földnek az aranya jó. Van ott illatos gyanta és ónixkő. A második folyónak Gihona neve. Ez megkerüli Kús egész földjét. A harmadik folyónak Hiddekkel a neve, ez asszúr keleti részén folyik. A negyedik folyó pedig az Eufrates. És fogta az Úristen az embert, és elhelyezte az éden kertjében, hogy azt művelje, és őrizze. A legtöbb folyóról, amelyik a kertet öntözték, nem olyan sokat. Vélelám sokkal okosabb emberek is csak találgatnak, hogy hol és mit lehetett erről tudni. De van egy folyó a négyből, az Eufrates, amelyről ma szeretnénk beszélni. Ez az a folyó, amelyek végig fogja kísérni a mai napunkat. Jó? Hogyha hazamentek, akkor tudjátok, hogy ma a Sziszi egy folyóról beszélt, aminek az EU tesz a neve, és akkor vissza fog jönni az egész óra. Na. Tehát eleszte az Úristen az embert abban a kertben, amit ő épített, csodálatos kert volt. Én azt hiszem, hogy Isten szereti a kertet. Szereti a Földet. És ezt ki akarta fejezni az embernek is. És bevezette ebbe a kertbe, és azt mondja, hogy figyelj, te is Érezd magad jól ebben a kertben. Szere, szeressed. És adott ugye egy feladatot egyfelül, hogy gondozza azt, a másik, hogy őrizze. Gondozza a jó dolgokat a kertben. Hogy azok még jobbak legyenek. Gondozza, hogy, hogy a szép dolgok megmaradjanak. És hogy valóban egy hosszú távú folyamat fennmaradhasson. Mert ahhoz, hogy, hogy a jó dolgok előre menjenek, az maguktól nem feltétlenül megy. Az Úr adott az embernek feladatot, hogy ő legyen az vezetője ennek a kertnek, a menedzsere, és a jó dolgokra legyen szeme, és foglalja el magát azzal, hogy megteszi. És adott neki egy őriző feladatot is. pedig a gonosz dolgok ellen, hogy azok a dolgok, amelyek mind abba az irányba jönnek, hogy azokat a dolgokat, amit Isten az embernek odaadott, hogy ezeket művelje, és ezek szépet legyenek, amik ellen jönnek ennek, ezeket a gonosz dolgokat, ő ne engedje be. Ő őrizze mindazokat, amik kártékonyan jönnek erre az életre, erre a kertre, amire az Isten kertje volt az ember számára. Tehát volt egyszer egy parancs, hogy a jó dolgokban legyen elfoglalt, és volt egy másik parancs, hogy a rossz dolgokkal szemben pedig lépjen föl védekezően, hogy ne engedjálni azok megjelninek a kertben. Ezt a két feladatot adta az Úr az embernek. A jókra legyen fogékony, a gonosznak megálljon álljon ellen. Nem véletlen volt, hogy Isten pont erre a területre álmodta meg ezt a kertet. Nem véletlen volt. Nagyon-nagyon hogy miért oda meg, és én nem is próbálok ebbe belemenni. De az ember sajnálatos módon, on sokáig azért nem élvezte ezt a kertet. Mert megtette azt, amit nem kellett volna, és aminek a következményeképpen neki el kellett menni abból a kertből. És amikor elment abból a helyzetből, akkor ő onnantól kezdve már nem az volt, aki előtte volt és elvesztette mindazt, ami az övé volt. És el kellett hagyni azt a helyet, ahol ő addig élt. De az Úr nem hagyta ennyiben. És az ő tervét, amikor elkezdte megvalósítani, akkor azt látjuk, hogy keresett egy embert, akivel szövetséget köthet. Mert az Úr mindig szövetségben gondolkodik. Egy embert, aki hitte azt, hogy ő jót tesz aki engedelmes volt, és szerette őt, és akinek fontos volt az ő beszéde, és megtartotta azt. Nem meghallgatta, hanem megtartotta, Mert Ádám is meghallotta, hogy mit ne tegyem, csak nem volt engedelmes. És amikor megtalálta ezt az embert, akit elhívott, hogy rajta keresztül valami új magot hozzon létre, egy új népet, egy olyan népet, amelynek az élete arról szól, hogy visszatelepíti őket arra a földre, ami hasonlóan áldott lesz, mint az éden földre volt, és amely földrajzilag is igen közel van. És ez az ember Ábraham volt. Első módles 15. részében velem. És más, az első vers úgy kezdődik, hogy Nefé, Ábrám, én vagyok pajzsod, jutalmas, igen, bőséges. És utána kihozza az úr őt az ég alá, és azt mondja neki, az 5. vers. Aztán kivezette az Úr, és ezt mondta, tekints fel az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni. Azt mondta neki, ennyi utodod lesz. Abram hitte az Úrnak, és ezért igaznak fogadta előtt. És menjünk tovább. Azután ezt mondta neki, én az Úr vagyok, aki kihoztalak úr Kazdimból, és neked adom ezt a földet örökségül. És utána a 13. rész. Ekkor az Úr ezt mondta Ábrámnak, tudd meg, hogy a te utódai gyövevények lesznek egy olyan országban, amelyek nem az övék, rabszolgákkal teszik, és nyomorgatják őket 400 évig, de ítéletet tartok azon a népen is, amelyet szolgálnak, és azután nagy vagyonnal jönnek ki. Te pedig békességgel térsz őseidhez, és késővénséget bentemetnek el. Csak a negyedik nemzedék tér vissza ide, mert az emória gonossága még nem telt be. Amikor lement a nap, és korom sötét lett, hirtelen füstögő kemence és tüzes fákja ment át ezen között, a hús darabok között, ezen a napon kötött az úr szövetséget Ábrámmal, és azt mondta, a te utódaidnak adom ezt a földet, Egyiptom folyójától, a nagy folyamig, az Euflátesz folyamig. A kéneek, a keniziek, a kadómiak, a Hetiták, a Períziak, a Refaiakat, és az Emóriakat, és a Kanaitakat, a Girsájakat és a Jebusziakat. Talán az utolsó verset nem is kellett volna olvasnom, de mindegy. Most már tudjuk. a szövetséget köt az Úr. Kivészi az ég alá, és azt mondja ennek az idős bácsinak, amit mindenki tudja a sztorit, tehát nem is akarom most elrészletezni. Szájt felől népet ígért neki, örökséget hogy sok fia lesz, népakatja lesz. Utána emlékezteti, hogy ő hozta el, és hogy vele lesz. Utána azt mondja neki, hogy az utódaid azok 400 évig rabszolgák lesznek, de én kihozom őket, és nagy vagyon jön neki, és megszabadítom őket. Ez egy jövőre vonatkozó proféciája volt az ő utódainak. Az, az ő életére vonatkozó profécia az volt, hogy sokáig fog élni és békességbe hal meg. Az egy jó profécia mindenki életére. De ami utána történt, az, az ami miatt fölidéztem ezt az egész eseményt. Mert ott van a Földön, és azt mondja az Úr, a Te utódaidnak adom ezt a Földet, amin az. Ez lesz a Te örökséged. És az egészen Egyiptomtól kezdődik, és elmegy hova? Az Eufrátesznek a partjára. Milyen érdekes, hogy lefedi azt a földet, még nagyobb is, mint az édenkert volt. Aztán ez a föld, ez az enyém, nekem ez nagyon fontos. És miért te hittél nekem? És én ezt el tudtam fogadni igazságú. És ki tudtam neked jelenteni azt, hogy bár semmit nincs, egy vándor vagy, sátörben laksz, egyedül élsz, de lesznek utódjaid. Olyan sokan lesznek, hogy nem lehet megszámolni. És bár rabszolgák lesznek, de kihozom őket, és meggazdagítom őket, és a te életed miatt, a cságód, már sokáig fogsz élni, és békességben hasz meg, de ez a Föld, ami most állsz, ami nekem olyan kedves, ez a te örökséged lesz. Nekik, Abrahamnak ezek az ígéretek, ezek nem úgy hangoztak, hogy nem tudott velük mit kezdeni, megrakadta ezeket. Elfogadtam, és igazságként megértem. És eltelt az az idő, amit az Úr megprofétált Ábrahámnak, és valóban az ő utódja, az Izrael, az Egyiptomba fogságba volt. De amikor valóban kihozta őket abból a helyzetből, rabszolgák voltak, és nagy gazdagsággal hozta ki őket, amikor Mózes vezetésével megszabadultak Egyiptomból, akkor egy nagyon érdekes párhuzamhoz érünk el, Mégpedig, ha szeretném eljönnétek velem a 5. Mózes könyvének a legeleire. Ugyanis az 5. Mózes könyve az visszaemlékezés. Itt Mózes visszaemlékszik mind arra, amit a múltban megélt Istennel, és emlékezteti a népet, ezt az új generációt. Hogy az Úr mit is ígért? hogy hogy jutottak el ide, és tanácsolja őket, hogy hallgassák meg. A Mózes ötödik könyvének az első fejezete első az ötödik verstől. Így kezdte Mózes magyarázni ezt a törvényt a Jordánon túl, a Moab földjén. Az Úr, a mi Istenünk, így beszélt hozzánk a Hóreben. Elég sokáig laktatok már emellett a hegy mellett. Induljatok útnak és menjetek az Emóriak hegyére, meg az azzal a szomszédos területekre, a Síkságra, a hegyvidékre és a Sefála alföldre, a délvidékre és a tengerpartra, a Kánaniak földjére és a Libánonra, a nagy folyamig, az Eu Eufráthez folyamig. Íme én elétek tártam ezt a földet. Menjetek hát, és vegyétek birtokba azt a földet, amelyről megesküdött az Úr atyájtoknak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy nekik és utódaiknak adja. És a 21-es. Lásd, elé tárta ezt a földet, Istened az Úr, vonulj ellene és vedd birtokba, ahogyan meghajta az Úr atyájt istene, ne félj és ne rettegj. Ott azok, akik bemehetnek erre a földre. És Mózes őket. Hogy elég sokat tudhatok már itt a egy Lejárt a 40 év. Eljött a nagy nap. Eljött az a nap, ami a győzelem napja. Isten már a teremtés előtt erre a területre álmodta meg az embert. És gyönyörűen megállmodta. Elbukták. De ő nem agyta ennyiben, és Ábrámon keresztül újra kijelentette, hogy én ezt a földet az én rólam nevezett népnek, az enyémnek akarom adni. És Ábrám úgy meg, hogy nem látta meg az ígéreteket. És a fogságban sem látták meg azok, akik akkor jöttek. És a ti atyáitok sem látták meg, de már ők megláthatták volna, de hitetlenek voltak. És ezért nem tudtak bemenni arra a földre, amit én már oly régóta nekik akartam adni. De most így itt vagytok. És elhangzik az a mondat, hogy a föld, ahova bementek, az a tiétek. Az Úr nektek adta. Előttek me, előttetek meg, értetek harcol, csak legyetek bátrak, és vegyetek birtokba, amit előttek tárt. Kinyitotta a kapukat, és hív, hogy gyertek, tiétek ez a föld. Annyira vágyom, mondja az Úr, hogy birtokba vegyétek. Annyira vágyom, hogy a tiétek legyen. Hol kezdődött ez? Egyiptom partján, És meddig tartott? Az Eufrates ez folyóig. Addig tartott ez a föld. Nem kisebb volt, és nem nagyobb. Pontos határai voltak ennek. És ez a generáció már kész arra, hogy bemenjen erre a földre, és átvegye azt, amit Isten örökségből az ő atyáinak odaigért. Van egy rész, amit szeretnék még felolvasni, ugyanis nagyon fontos az egész Mózes ötödik könyvében az az ismétlés, ami folyamatosan megjelenik, mégpedig az a buzdítás, amit Isten tudatosan többször elmond Mózesnek, és egyrészen belül is van sokszor visszajön, mint egy motivum, hogy az ember nem is tudja kikerülni, hogy Isten bátorítja az ön népét, hogy ne legyetek félénkek. Ne legyetek félénkek. Legyetek bátrak és legyetek erősek. 29-es vers. Ekkor azt mondtam nektek, ne ijedjetek meg, és ne féljetek tőlük, Istenetek az Úr, aki előttetek jár, harcolni fog értetek, épp úgy, ahogyan Egyiptomban tette veletek, szemetek láttára. A Pustában is láttad, hogy úgy vitt téged Istened, az egész út, az Istened az Úr, ahogyan fiát viszi az ember az egész úton, amelyen jártatok, míg el nem érkeztetek erre a helyre. Az Úr nem úgy kérte az ő népét, hogy legyetek bátrak, de nem tudjátok, hogy miért, és nem tudjátok, hogy hogyan. Azt mondja, hogy ahogyan egy ember viszi a gyermekét, én úgy hordozták eddig titeket. Mindent előre elmondtam. Mindennek a tudásában, a birtok, mindennek a tudásának a birtokában voltam. Semmi nem véletlenül történt. És most itt vagytok ezen a helyen. És hogy eddig megsegítettek titeket, és igaz volt az, amit én mondtam, hogy lementek Egyiptomba, de kijöttök onnan. És hogy nép lesztek a semmiből, és hogy örökségetek lesz aminek megvan a pontos helye. Úgy bátorodjatok fel, és menjetek be arra a földre, és foglaljátok el. És megtörténik a generációváltás, mert a 36. vers azt mondja, ugye az ő hitetlenségük miatt nem mentek be már, mint az ő atyáig, csak Káleb, 36. vers, Jefunné fia fogja meglátni azt, neki és fiajnak adom azt a földet, amelyen bejárt, mielőtt hűséges maradt az úrhoz. Rám is megragodott az Úr miattatok, és azt mondta, te sem mérj be oda. Józsuénum fia, aki mellette áll, ő megy majd be oda, őt erősítsed, mert ő fogja szétosztani az örökségét Izraelnek. Aki hűséges az Úrhoz, az bemegy a földre, ezt mondja itt. És azt mondja, hogy állj oda Józsuém és támogassad őt, és bátorítsad, mert ő lesz az, akit én arra rendeltem, hogy ki az örökséget jó első könyve, első igen, első fejezet egy könyve van Józsuinek. Nagyot ugrunk, mert az idő megroham. és tényleg hát este még haza kell érni. De! Tehát, csak azt szeretném, látnátok, hogy, hogy az Úr mond valamit, és azt komolyan gondolja. Azt mondta, hogy ti nem mentek be, mert hitetlenek vagytok, nem mentek be. De ő megvárta azt az egyet, azt az egyetlen embert sok-sok ember közül. Aki hűséges volt hozzá, aki meghallgatta az ő beszédét, elfogadta és hittel megragadta, az az ember nem halt meg a 40 éve Nem vitte el egy betegség. Nem történt semmi olyasmi, ami az ő életét elvette volna. Mert az ő megtartotta és átadta neki az örökséget. És Mózesnek azt mondta, hogy te nem mész be, de Józsi meg bemegy és kioszta a földet. És csodák csodája, kiment be és kiosztotta ki a földet. József. Csak szeretném, ha meglátnátok az Úr, a múltban, ahogy ma, ahogy holnap is, ha mond valamit, azt ő komolyan gondolja. Ő nem viccel. És ő lát mindent, és jó dolgokat akar megvolostni az ő népek között. És ahogy belemegyünk a Józsi könyvének az első részébe, azt látjuk, hogy a második vers így kezdődik. Az én szolgám Mózes meghalt, most azért indulj el! Indulj, kell ját itt a Jordánon, te és az egész nép arra a földre, amelyet én adok Izrael fiajnak. Nektek adok minden helyet, ahova léptek. Ahogyan megígértem Mózesnek, a pusztától a libánoig, a nagy folyamig, az eufrátez folyamig, nyugat felé pedig a nagy tengerig, ti területetek lesz a hettiták egész országban. Senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogy a Mózessel is vele voltam. Nem maradok el tőled, nem hagylak el. Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről megeskültem atyáiknak, hogy nekik adom. Csak légy igen bátor és erős. Őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes az én szolgán parancsolt neked. Ne el tőle se jobbra, se balra, csak hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abban annak a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozz éjjel nappal, őriz meg és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerjel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz. Az Úr nem fáradtál abba, hogy Józsének is elmondja hogy hol kezdődik a föld, és hol végződik. És ebben a kilenc versben is folyamatosan azzal támogatja Józsét, feled leszek, én fog veled menni. Senki nem állhat ellened. Én vagyok a te erőd. De ha te gyenge vagy, és félsz, akkor az megölje a hitedet. Ha te ezt nem tudod elfogadni, akkor nem fogod meglátni az örökségedet. Viszont én azt akarom, hogy te átvedd az örökséged, ezért légy erős és bátor. Ezt mondja. És mondnék még valamit neki, ami a sikerreceptje. Ha van ma egymillió könyvet eladtak már arról, hogyan akar sikeres lenni, itt Isten elmondja az eredetét: ezt a könyvet olvasad, tanulmányozzad, se jobbra, se balra ne térjél el tőle, és akkor mi leszel, akkor sikere jársz. Bárhová mész, én veled leszek, és a legszebb az egészben boldogulni fogsz, úgyhogy megparancsol neked, ezzel zárja, hogy légy erős és légy bátor. Pont. Nincs alternatíva. Így indulnak el a honfoglalásra. Megvan a föld, hogy hova kell menni, megvan az, hogy hogyan kell menni, és hogy mit kell csinálni. Ez volt az úti terv. És Isten vezetésével ez a generáció elindul, hogy az ő örökségét birtokba vegye. És Józsué nem félt, hanem bátor volt, és az úr föl tudta használni, és valóban kizudta osztani az örökséget. És óriási példa volt az, amit rajta keresztül mi megláthatunk. Ő tanulmányozta ezt a könyvet, ő se jobbra, se balra nem törte lettől. Le el mondani azt, hogy én és az én egész házam néve az urat szolgáljuk. És az úr ma sem kér többet. Ma sem kér engem arra, hogy én a szomszédnak az életért felelősséggel tartozzam. De a sajátomival igen. A szomszédnak támogatással tartozom. De ő fog hozni döntéseket. Tőlem függetlenül is. Én nekem magamnak kell tudnom azt, hogy én és az én házam népe, akik az én felelősségeim, mi kit szolgálunk. Nekem magamnak kell bátornak lenni. Nekem van egy örökségem, amit vagy átveszek, vagy nem. Nekem van egy feladatom, és ez az enyém. És nekem ebben kell erősnek és bátornak lennem. És ezt kell hitáltal megragadnom, hogy ez megvalósulhasson. Sajnálatos módon. Ahogy Izrael bement arra a földre, most kezdődik az óra, ez volt a bevezető elnézést, kicsit hosszú lett, de fel akartam vezetni mindazt, hogy hol kezdjük. Komolyan. Nem mondom, lehet, hogy hosszú lesz, mindegy. Szóval Izrael megérkezik a földre, ahol nála erősebb, nála fejlettebb, sokszínűbb, jobb módú nép élt. Kecsegtettő, igaz? Az olyan, mintha mi ma Magyarországról elmennénk Kalifornia legszebb részére, a gazdag rokonokhoz, és akkor látnánk azt, hogy látok minden milyen szép. Itt még a nap is jobban süt. Itt az úton egy kártya nincs. Itt a kocsik olyanok, hogy beleülök, nem kiszállnunk, a fotel nem ilyen kényelmes. A légkondi van mindenhol. Itt a munkanélkörül négyszer annyit keres, mint nálunk én otthon és itt mindenki 90 évesen még biciklizik, nem? Valahogy ilyet képzeljetek el, hogy megérkezik egy nép, egy olyan kultúrából nagy városok voltak, ízre nem épített az életbe várost. Most meg van városokban jó, hogy a fala akkor, hogy nem látja a tetejét. De Isten az ön népében elrejtett kincseket. És azt mondta, hogy ti ne foglalkozzatok azokkal népekkel, akik ott élnek ezen a földön. Mert ők nem engem szeretnek. Ők nem az én törvényemet olvasnak. Ők nem azok, akiket én támogatok. Én titeket támogatlak, és tira győzitek őket, és a tiért életetek sokkal nagyobb kincs, mint az övéké, mert én téged választottam a kézről. Én veled vagyok, én. én neked adom az egész földet. De ahogy, ahogy mi, ha kimennénk Kaliforniába, így kednénk. És megpróbálnak mindent átvenni, amit lehet. Hogy azzal mi is gazdagodjunk És mink van, azt pedig úgy nézzük, mintha nem lenne semmink. Izrael is így tekintette arra a földre. És annak a földnek a mérge, annak a földnek a kincsei belecsöpögtek a szívükbe. És szép lassan... Elkezdett az ő életük megváltozni, és ez elkezdte lecsökkenteni az ő hitüket. És egy idő után már csak névlegesen voltak Isten népe. Már szellemileg elfordultak Istentől. Elkezdték azokat az értékeket értéknek tekinteni, amit az a Föld előttük értékként felállított. És nem Isten tekintették az ő legnagyobb kincsüknek. Elkezdtek házasságokat kötni azokkal a népekkel, és szövetséget kötni azokkal a népekkel, akikkel Isten azt mondta, hogy ne is álljatok velük szóba. És ami még durvább, elkezdte az ő Istenüket imádni Istent. Hely, Isten helyett. Elkezdték fölállítani a kertekben az aserátokat meg az asztartótét. Elkezdték imádni az ég Elkezdték imádni a molokat. Elkezdték a fiaikat megölni, hogy az ő isteni imádatukban olyanok legyenek, mint az előttük ott élők. Elkezdték az ő szívük háláját a gonoszság felé felnyitni, és elhagyni Istent. És nem vették át az ő örökségüket. Soha nem jutottak el arra a pontra, hogy az ő országuk az Eufrates határvonaláig elérjen. Soha. Megálltak azelőtt, mert Gyógyi meghalt, és nem tudták az egész földet elfoglalni. De ami nagyon fontos, és ez egy nagyon erős kép, mivel ők nem tudták addig elmenni, és annak a befolyásnak, ami az ő életüket érte, engedékenyek voltak. Nem őrizték a kertet a gonoság ellen, hanem az befolyt, mint a víz, ezért ez leuralta őket. Ez meggyengítette őket. És mi történik ilyenkor? Aki uralkodik rajtod, az elvisz, hogy őt szolgád. Az a nép, aki Isten vezetésével hatalmat kapott arra, hogy az egész Földet birtokba vegye, akit bátorított az Isten, hogy ne félnem légy bátor, az a nép azért, mert megnyitotta a szívét a gonoszság előtt, a gonoszság elkezdett rajta uralkodni, és rabszolga lett újra. És tudjátok, hol lett ő rabszolga? Annak a folyónak a partján, amit az Eufrátesznek hívnak. Mert a gonosz elvitte Izraelt arra a földre, ami az övés, és elvitte Babilonba, az Eufrátes partjára. És szeretném, hogyha felolvasnak egy zsoltárt. 137. zsoltár elejét. Amikor Babilon folyói mellett laktunk, sírtunk, ha a Sionra gondoltunk. Az ott levő fűszfákra akasztottuk hárfáinkat, mert akik elhurcoltak minket, énekszót követeltek tőlünk, és akik sanargattak öröméneket, énekeltek nekünk a Sion énekéről. Hogyan énekelhetnénk éneket az Úrról idegen földön? Ha megfeledkezem rólad, Jeruzsálem, bénuljon meg, a jobb kezem. Ha nyelvem tapadjon az innyemhez, ha nem emlékezem rád, ha nem Jeruzsálemet tartom, lett függ Babilon az Eufrátesz mellett volt birodalom, és odahorcolták el Izrált rabszolgaként a babiloniak, és leültették őket. És azt írja ez a Zsoltar, hogy ott sírtak. Sírtak, mert fogságban voltak. Sírtak, mert már nem az ő földjükön voltak. Sírtak, mert elvesztettek mindent. Rapszogaként éltek, megalázva. És tudjátok, a gonosz, az kikúnyol. Az megaláz. Becsap. Meggyengít, és utána kárőrvendően azt mondja, üljél le, azt itt még reményed sincsen. És még hazugságra is kényszerít. Azt mondja, hogy amikor sírsz, akkor, akkor te inkább örüljél. És örülj annak az Istenek, aki ma nem is segít rajtad, mert nincs reményed. És valamit megnyilvánul előttünk, mert azt mondja a negyedik verve, hogy, hogy mi nem fogunk idegen Földön az Úrnak. Mi itt sírunk. Ha csak visszagondolunk arra, hogy kik is voltunk mi valamikor. Hogy mi bementünk arra a földre, és Istennek a népe voltunk, és hálát adtunk neki, és közöttünk lakott az Úr. És ha a rágondolunk, gondolunk, akkor most sírunk itt a folyó mellett. És mi nem fogunk kinekelni. És azt mondják, hogy hogy száradjon a kezem, és a nyelvem az innyemhez tapadjon, ha én elfelejtkezem valaha is azt, hogy milyen volt a csinálom. Hogy milyen volt az, amikor Isten beszállt közénk. És amikor a templomat átadták, akkor az emberek nem bírtak fölülni, hanem feküdtek a Földön. Mert olyan volt az Isten dicsősége. És azt mondja, hogy Jeruzsálemet fogom a legfőbb öröbben megtartani. Bármi is történik velem. És A Szellemi síkban úgy néz ki a történet, hogy megnyitjuk a szívünket a gonoszságnak, nem tudatosan, nem feltétlenül tudatosan. Csak valahogy azt az értéket, ami a miénk, azt már nem tekintjük úgy, viszont az, ami a világból árad ránk, azt pedig nagyon is kívános, tartjuk. És ezek lehet néha nagyon ártatlan dolgok is. De szép lassan, mint ahogy a, a a pohárban, ha én sokáig tudok csepegtetni egy pici csepp folyadékot, egy idő után megtelítik a pohárat. És a gonosz nem feltétlenül egyből akar négy liter vizet belönteni a pohárba, hogy cseppenként belerakja. És amikor az felnő, akkor kiszorítja mindazt, aminek benne kéne lennie. És amikor mi megnyitjuk a szívünket, akkor a gonosznak lehetősége van, hogy ott megragadjon és elkezd minket elvinni. Elvinni onnan, ahonnan vagyunk, hogy elvigye minket egy olyan helyre, ahol fogságban vagyunk. És ez lehet bármi. Ez lehet a depressziótól kezdve, egy érzelmi függőségtől, a szokásoktól, a gondolkodástól kezdve bármi csata. De gonosz, ha lehetőséget kap arra, hogy megragadja a szívünkből egy darabot, akkor megragadja és elhúz minket. És nem volt véletlen, hogy Jézus azt mondta, hogy, hogy figyeljétek, azt mondja, jön a, jön a világ fejedelme. De nekem nincs mitől félnem, mert nincs bennem semmi. Jézusnak a szívében semmi nem volt a világból. Azt mondja, engem is jön, hogy megtámadjon. Engem is jön, jön hogy meg tudja ragadni valamilyen területen az életemet. De azt mondja, nekem... Nincs mitől félnem, mert nincs bennem semmilyen. Nem tud hozzámérni. Én ott vagyok, és úgy vagyok ott, ahogyan Isten akarja. De, de azt láttuk, hogy Izrael ez hogy volt. Hogy, hogy meg tudta ragadni a gonosz az életüket, és, és ki tudta mozdítani abból a helyzetből, ahol volt. És amikor a világnak a kincsei, Fontosak, akkor az Istennál való kapcsolatunk pedig nem csak hogy csökken, hanem, hanem kezd meghalni. És, és elvisz egy olyan pontra, ami a reménytelenség pontja. Egy olyan pontra visz el, ahol mi is ott ülünk, hogy nem úgy nem vettük át az örökségünket, amit Isten nekünk akar adni, hanem, hanem rabszolgák vagyunk egy gonosz úrnak a szolgálatában, ahol, ahol nekünk uralkodunk kéne. És ez nagyon szomorú. A saját életemről beszélek, ez nagyon szomorú. Nekem is. És nekem is meg kell vizsgálni az életemet, hogy mi az, amit értékként elfogadok és bengedek a szívembe. És hogyan nézek azokra a dolgokra, amiket Isten mond nekem, amit ő tart értékesnek, vagy hogyan nézek azokra, ami nem tőle valóak, de akár értékként is át tudom fogadni. Mert hogyha ezek fontosabbak, mint az, hogy ki vagyok én Istenben, hogy Jeruzsálemen kívül, a Sionon kívül, ahol itt olvasjuk, mást is tartok örömömnek, akkor én onnantól kezdve már megtámadható vagyok. És ha én megtámadható vagyok, akkor gonosz meg fog támadni. És azokon a területeken elkezd rajtam uralkodni. És az a célja, hogy minél nagyobb területeket elkezdjen uralni, hogy a végén át tudjon vinni egy egész olyan helyre, ahol fogságban vagyok. És Isten és nem akarja, hogy mi ezt ne tudjuk. Mert ezt a területet nekünk adta az Úr. Az Eufrátesz partja nem az a part, ahol nekünk rabszolgalként kell élnünk. Nem az a hely, ahol nekünk szolgálnunk kell a világurát. Nem az a hely, ahol búnyolódhatnak rajtunk. Nem az a hely, ahol kárörvendően reménytelen helyzetbe hozhatnak minket. A mi helyünk az, hogy mi uralkodjunk egészen az Eufrátesz parcsáig. Az első embertől kezdve, a mai napig, Istenek az a szándéka, hogy az ő népe uralkodjon egészen addig a pontig, amíg ő mondja és csak arra figyeljen, amit ő értéknek tekint, hogy sikeres lehessen, hogy át tudja venni azokat a dolgokat, amit Isten neki adott. És itt most nem csak földre az itt területekről, hanem az ember szívéről és az életéről beszélnek, hogy valóban Isten népe bátor legyen, hogy harcolhasson az ő örökségért, amit Isten neki ígért, az élet minden területén. Hogy megragadja az Isten igazságát hitáltal, és hogy egyenesen abba az irányba menjen elére, hogy boldoguljon, hogy sikeres lehessen, és hogy átvegy az örökségét. Mert ha ezt nem teszi meg, törvény, hogy az ellenség megtámadja. És törvény, ha az ellenség megtámadja, előbb-utóbb, ha nem harcolna elviszi rabszolgának. És ha már ott van, akkor ha sírni akar, akkor is azt mondják, hogy öröményeket énekelje. És egy olyan helyzetben hozza, hogy nem tudsz szabadulni abból a helyzetből. De mit mond az Úr? Mit mond az Úr? Ha mi ott, a fogság idején, a reménytelenség idején, a halálnak az árnyékában, visszagondolunk arra, hogy milyen volt a sihanon, ez jel nekünk arra, emlékezzünk vissza, hogy milyen volt az, amikor még egy adott terület az életünkön szabad volt. Amikor egy adott terület az életünkön még nem volt fogságban. Amikor megtértünk. Ki volt felhőtlenül boldog, mikor megtért? Tényleg most egy nyilvános körkérdés. Ki volt, hogy hihetetlenül örült, amikor megtért? Én, én olyan voltam. Ti Na, tehát tudjál... Lehet, hogy nem volt jobb dolgod, mint ma, igaz? Lehet. Tehát én tudom, hogy nem, például nem volt sokkal több pénzem, meg, meg, meg nem voltak mások a körülményeim, de amikor megtétem, hát nem bírtam menni, de nem is tudom, mit mondjak, hát én szoktak mesélni a nagy dolgokat, tehát szerelmes voltam. Olyan volt, mint egy álom, igaz? Olyan volt, és ezt velem. Tehát Hollywoodban a filmeknek nincs olyan sztoria, amit átéltünk. Így van? Hogy a szívünkbe kiamult az Isten szerelme, és azt mondtuk, hát az élet, hát ez már pont nem ér semmit, de te. És ha nincs semmi, hát kit érdekel, jó lapot kívánok. De te vagy. És nem az határozott meg, hogy nincs négy méterre nagyobb erkélyem. Na, nincs, Hanem Miért ez ott meg? Megmenekül. Győztem. Mit mondasz rólam? Mit kell csinálnom? Hogy négyméteres herként van, vagy nincs, hát nem meg a parkba sétálni. Azt ennyi. De, de a világkincsei nem jelentettek semmit. Szabad lettem. Szabad lettem attól, hogy azt határozzam meg az életemet, aminek nem kéne. Arra, hogy azt határozzam meg az életemet, aki szeret, és aki megmentett. És az Úr azt mondja, ha nekünk, még a nyomorúságban is a szívünkben ott van, hogy ó, milyen jó volt akkor, ó, bárcsak újra ott lehetnék, ó, bárcsak újra átélhetném, hogy az Istennek milyen a szerelme, ó, bárcsak, ha nem az határozna meg engem, hogy mik a körülményeim, vagy hogy mi az én célom itt a Földön, hogy még négy méter erkélyem legyen, hanem az, hogy újra olyan mélyen együtt legyek veled, ahogyan akkor voltam. Ha ez itt, ahogy nekik, a legfőbb örömünk, akkor tudjátok meg, hogy a szívünk visszafordult Istenhez, és újra helyesen nézzük az életet. Hogy újra azt mondjuk, hogy sajnálom, hogy ideig eljutottam. Sajnálom, hogy itt már gonosz ki tud gúnyolni. Sajnálom, hogy nem Tekintettem úgy a te szövetségedre, hogyan kellett volna. Sajnálom, hogyha nem vettem át az örökségemet, és az Eufratesk partján, most vagyok. Sajnálom, és írok ezért. De, de hogy ezért legfébb És tudjátok, mi történik akkor? Egyet lapozzatok vissza. 126. Zsoltár. Finálé, közeldék, már kicsit megszaladtam, bocsánat, idővel, mindegy. 126. Zsoltár. A leggeleje. Amikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek, hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Izrael nem maradt ott. A Babiloni fogságban. Hazahozta őket az Úr. És amikor mentek haza, akkor olyan volt ez, mint ez, amikor valaki azt mondja, hogy mint álmodnánk, olyan volt ez, hogy alig tudtuk feltolgozni. Azt mondja, hogy csak nevettünk, kurjongattunk, örültünk. Hogy újra a helyes úton megyünk. Hogy megyünk Jeruzsálembe a Hogy halát adjunk Istennek. És tanuljunk abból, hogy többet ne kell elvennünk a fogságba. Hogy ne a báványok és a világ határozza meg, hogy mi milyenek vagyunk, hanem mi határozzuk meg azt, hogy milyen legyen a világ. Hogy a mi kincsünk fényesebb, mint a világ kincsje. Mert a mi Istenünk az élő Isten és mi vagyunk a győztesek, akik között ott lakik az Isten. És ezért korzolgattunk. És tudjátok, visszaérkeztünk a sinóra. És azt hiszem, hogy az Úr azt akarja ma üzenni, nekem is, hogy van ott egy kereszt, a Krisztusnak a keresztje. Emlékezzünk rá, milyen volt az első perc, amikor találkoztunk vele. Emlékezzünk rá, milyen volt az, amikor fölismertük, hogy mit jelent ez a kereszt. Emlékezzünk rá, milyen volt az, amikor kijárat ránk az élet. Emlékezzünk rá, hogy milyen volt az első nap úgy fölkelni, hogy Istenem, köszönöm, hogy találkoztál velem. Emlékezzél rá, hogy milyen volt az, ami olyan, mintha egy álom lett volna, de ez volt az élet. És lehet, hogy elég nagy távolságra elvitt már a gonosz minket a keresztől. Lehet, hogy néhány területen az életünkben már ott vagyunk mi is, a babiloni folyóparton, és rabszolgák vagyunk, és kárőrvendeznek rajtunk, és reménytenek látjuk az életünket, és meg van mérgezve a szívünk, és már keserű. De ha még ott is vagy, de fölkiáltasz, hogy szeretné visszamenni a sínára, és szeretnél örülni az Istenednek, és a legfőbb kincsednek, őt tartod, akkor tudja hogy az Úr megragad, és visszavisz. Mert Jézus Krisztus győzött. És a ő győzelmében mi is győztünk. És akármilyen erős a fogvatartó, ha őt kéred, ő kiszapadít. Csak ne akarjad azt, hogy a szívedben két úr is legyen. Mert nem fél el. Mert ha bejön a másik, és nem ördözöd azt a kertet, ami a te szíved, amire az Úr hívott, hogy őrizd a gonosz dolgok ellen, akkor ő megragadja és nagy kell fog tenni. Az Úr azt akarja, hogy mi örüljünk, és adjunk hálát a keresztért. Adjunk hálát azért, hogy, megmutat, hogy mennyire szeret. Hölgyem és Uraim, imádkozzunk. Édesatyám, én annyira köszönöm a kereszt csodáját, ahol te valóban megmutattad, hogy szeretsz minket. És nem akarunk olyan hibákat elkövetni, hogy elkövették, Uram, az előző generációk. Akik esetleg hallották, hogy te mit akarsz, de ez nem párosult bennük hittel. Vagy nem úgy nézték, mint kincseket. vagy akik megálltak és nem mentek el, addig a területig, amennyit. Te nekik adtál volna. Vagy a világkincseid nagyobb kincsnek tartották Te nálad. Uram, bármit is elkövettünk el, te bocsáss meg nekünk. Uram, és hogyha szomorkodunk, ha sírunk, ha megalázottak vagyunk, ha elhurcoltak tőled, és mondom, a jelenlétedben élünk, ha titkolunk dolgokat, bármilyen az életünkben, amit megengedtünk, és a világ megmérgezte a szívünket, Uram. Uram, most felismerjük ezt. Fölismerjük, hogy nincs ez így jó. És sajnáljuk ezt, és sírunk a bűneink fölött. Az engedetlenségünk fölött. A fölött. De megemlékezünk rólad. Rólad. A Sino hegyéről. Jeruzsálemről, a keresztről. És ezt akarjuk újra legfőbb örömünknek tekinteni, az örömünk forrásának. És nem akarjuk elengedni többet. És hívunk Téged, a Jézus nevébe, Istenem, hogy gyógyíts meg a mi szívünket, hogy vegyél ki minket a tartóink kezéből, hogy vigyél vissza, hogy újra erős tegyen a Te örüljem, és Köszönjük neked, Uram, hogy aki hozzád kiállt, Uram, ezt a megsegíted. Köszönjük, Uram, hogy köztünk laksz. Hálát adunk, Uram, a Te ígédért, és meg akarjuk tartani ezt, Uram, hogy boldoguljunk, hogy bárhol megyünk, sikeresek legyünk, mert az Isten van velünk, és megaszkodunk ehhez, a mi királyunkhoz, a mi a Jézus Kisztushoz, egy átad. Jesus